Ska det ska vara till Kamoflage avsnitt 82 och idag har jag ju som vanligt med mig min ständige följeslagare Anders Hesselboom. <laughs> alltså det är inte så ständigt i det här programmet, det är ju nästan så att, ja periodvis har det faktiskt varit det. Jo. Ja men vad gäller alla andra så här poddar, när du har gjort en podd, då har du mm. dragit in mig emellanåt och sen så <laughs> hittar jag på något annat och, och de här poddarna vi har gjort Stulet gods och inte en singel och sådär, så, där. så att det, det, vi är lite radarpar kan man väl säga och så vår Youtube-kanal ja. förstås också då Flimmer Duo som... så tror <här> jag att du har gjort det här på engelska ibland också va? Mm, jag gjorde ett, ett gäng avsnitt där med eh, och, det, och det var väldigt framgångsrikt och bra, men så kände jag samtidigt att eh, jag vill hellre prata på svenska liksom när jag ja. pratar på engelska så blir det som att det blir lite forcerat man, man, man faller till att använda sig av standarduttryck eftersom jag inte har något eget naturligt engelskspråk när du är på Boss Radio så pratar du engelska ja stämmer och det, och, fast där sitter jag ju bara yrar liksom. det behöver jag inte säga något <laughs> <vad> viktigt <laughs> säga, så det är ju video också så då har du lite fler sinnen du kan appellera till ja precis, man kan, man kan kompensera för det ena med det andra men här är det radio, här är det C64 Covers Covers, remixar och så vidare Vi har ett toppen gäng med, med, med låtar att köra idag faktiskt um, Men det är väl inte så att vi behöver stanna så mycket vid det Utan jag tycker vi börjar med musiken Och så pratar vi lite mera efteråt vi börjar med att lyssna på Tim Forsight som har gjort en cover på Robocop-titellåten som Jonathan Dunn skrev till spelet. En, en riktig jäkla höjdarsid till att börja med. Men um, det här är också en, en mycket bra version. Eivind Sommersten där. Ehm, mm. Eivind, vad, vad är det? Norskt? Ja, det låter norskt. Får jag säga någonting? Alltså, jag är inte så bekant med C64-musiken till Robocop. Så det, det var himla kul att höra. Jag tyckte det var roligt också att det var nästan lite grann... Du vet överkomprimerade senare versioner av Lindrums som var typ det som Madonna och, och Queen och använde mm. i slutet av 80-talet början på 90-talet. Det var rätt de roligt det spe här. specialpimpade Lindrum maskinerna som de hade. Ja. Mm. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om Arkanoid. Jag ska faktiskt säga att jag tyckte han torskade den lite grann är det så? Det är ju Martin Galways original är ju en sån där låt som jag kan lyssna på i länge som helst men därför att uh -huh. den har så jädra mycket, det är så mycket som pågår i den kan man väl säga med, med ljud och stilar och melodier och, och arpeggion och alltihopa så. Mm. Uh, och jag tror att när man det är många som har gjort covers på den här men i uh, Eivinds version här då ändå han har tagit den lite mer till ett uh, jag vågar inte kalla, jag vågar inte uh, sätta genren på det här det får ju du säga, det är mer din stil <laughs> nej, nej men alltså Framförallt så tror jag nog att det var mixen Och det var några van För jag uppfattar ju Arkanoid När jag hör den i huvudet så tänker jag att det ska vara Väldigt feta trummor och sånt där mm. Och här när, när den här stora fillet i början Ska komma, ja då är det lite kantslag Och lite sådär. Och sen så sådär så någon... Den är luftig, den är luftig den här koden Ja Sen är det någon trött trummaskin med knappt någon skant på <laughs> någon hi -hat som går på det Nej, äh, Sen vet jag ju att jag har ju hört medlåtar som Eivind har gjort så jag vet ju att han är makalöst skicklig och det Nej. hörs ju även här han gör ju ett bra jobb på gitarr och sådär så han är ju makalöst skicklig det är bara att jag gillar inte alls hans val i den här låten <laughs> Vi kommer ju återkomma till Eivind senare i program ja. Spoilers! Um, uh, uh, men det finns som sagt många Orkanoid-versioner och, och många av dem är ju inte så fantasifulla. Och jag vill inte säga att Eivind är fantasifull här, men han har ju ändå eh, gjort... Han, jag tycker att han gör en annan feeling på låten mm. och det, det är ganska viktigt för mig. Eh, vad gäller Robocop-låten så är det ju intressant, för att det här är ju... Nu ska jag inte ljuga med och som jag minns det i alla fall så kom spelet först till hemdatorer. Och Aha. senare till spel, arkadspel. Att det var intressant. Det är man och inte att, riktigt van med. Nej, och att Jonathan Duns musik här är liksom grundplåten. Uh, och sen att man använder, eller ja, den finns uh, till uh, om det är NES eller Game Boy. Ja, någon av de mm. versionerna, jag vill säga att det är Game Boy. Uh, som de som är inne, inne på. På Gameboy-spel och på Nintendo tycker att wow, Robocop. Så, men den håller ett annat tempo. Jag tror att den är långsammare eller snabbare på... Det här borde jag forskat i. Men <laughs> varje, varje gång någon som är liksom ett fan av Gameboy-versionen för höra Commodore 64-versionen så säger de Åh, vad det så låt den skulle låta. Typ ja. så. Gameboy är väl ändå rätt kapabel att göra musik, för det är väl en hyfsat, fast det är klart, det var så enkla chips i den, jag vet inte. Ja, jag tror Gameboyen är mer kapabel att göra ljud än, än neset. Ja. Neset har ju ganska stora kapaciteter, men är begränsade på ett sånt sätt att man jämt direkt hör att det här är en, en nes. Ja. Den, den karaktäristiska fyrkantsvågen och det faktum att de inte kan switcha Eh, vågformer i samma kanaler gör ju att det blir lite för enkelspårigt för mig i alla fall och även Commodore mm. kan också bli enkelspårig ibland men inte i det här fallet Jag borde ha eh, varit bättre påläst här för jag har faktiskt till och med programmerat musik på Nes en gång i tiden Oj. och jag kommer ihåg att, att jag var förbryllad över att det var helt andra begränsningar man var tvungen att tampas med än på C64 mm. Begränsningar som på något sätt Rent artistiskt var Gjorde livet lite tuffare Men samtidigt när man, när man bara Lyssnar på musik Så är ju ofta resultatet av det som kommer ut ifrån C64 eller kan komma ut ifrån C64 mycket bättre än man neser ifrån sig mm. Men samtidigt Nes var ju duktigare på för få saker och ting att hända På skärmen och sådana här saker Ja men alltså, det är klart de hade ju olika begränsningar och olika saker som de var bättre än varandra på, mm. och det så är det ju. Men jag menar, C64 är ju den, den, lätt, den inte okrönt utan den erkände mästaren på analogt ljud så är det ju Jo visst och det kommer ju konstant ut ny musik på Commodore 64 och det tycker jag är intressant att den här High Voltage Sid Collection släppte ju precis en uppdatering som de gör varje jul och det är en enorma mängder nya låtar som kommer ut, sen så är rätt mycket av det ganska tråkigt men samtidigt så görs det ju rent fantastiska saker <håll> Men som som en gammal som gamla människor som vi är så, så håller vi oss till klassikerna främst Och här i kamoflage är det ju så att eh, Remixar man någonting nytt som gjorts nyligen Då är jag inte särskilt intresserad För det är ingen låt som jag har någon, någon koppling till Jag vill ju hellre spela låtar som jag känner att Wow, nu har man gjort någonting av den här låten som jag älskade så mycket när jag var ung Det finns ju en kille som heter David Hanlon Han gjorde två låtar på Commodore 64 och det var musiken till Druid och Druid 2 det var allt han gjorde och det är superkonstigt mm -hmm. för att eh, det här är ju klassiska låtar, klassisk musik, både ettan och tvåan är ju klassiska låtar eh, och tvåan var ju också intressant på det sättet att den användes ju i introna till den här crackgruppen Fairlight just det och många visste ju inte att det här inte var Fairlights egna låt. Så att när de hör <går> fortfarande än idag när folk hör den så säger de, ah oh, Fairlight. Men det är alltså musiken till Druid 2 eh, under titeln Enlightenment. Och vi ska lyssna på en remix av den här gjord av Luke Hash. Och den låter ju precis sådär som Luke Hash låter för att han är, han har också en viss stil. Man kan på något sätt höra att det är Luke Hash som har varit framme. Och det är alltså David Handlon som har skrivit originalet och den låter så här. I Lucas hörde vi Kraku. Kraku. <laughs> Med sanction. Vad hette han nu? Han som hade skapat uh, musiken till Drid. Dav David. Hanlån. Det är ju en väldigt minimalistisk och väldigt tjusigt jordmusik och han använde ju, apropå det här du sa med att man inte får blanda vågformer i, i en kanal på Nes, det får man göra på C64 men han offrade ju två kanaler för att crossfada mellan vågformer i Druid 2 mm. det kommer in någon trekantsvåg tror jag det är som sen tonar över och, och blir en nej, det kommer in en fyrkantsvåg som tonar över och blir en trekantsvåg och det, det kostar ju som sagt två kanaler att göra den Men det, det, alltså det, Han har ju jobbat med den låten Trots att den är så pass minimalistisk som den är Det är svårt att göra Bra minimalistisk musik Därför att det, det, Du kan inte täcka upp någonting Du kan inte gömma någonting Nej. Och jag tänker även på Spivers och Spy-musiken Som Just egentligen det. Mestadels bara består av små blipplopp Men ja. ändå är så sådär Jag kan lyssna på det hur länge som helst ja det, men jag tänkte alltså tänk de här gamla entertainer musikerna som Scott Joplin och de här det, är, det var ju dåtidens blippe blopp men är mm. varje blipp och varje blopp till tillräckligt välplacerat så blir det ju bra. Och här har ju Luke Hersch han har ju skruvat upp det här några han har gjort en helt annan mm. grej utav dem men han är ju trogen kompositionen. Det, det är bara ja. att konceptet är ju helt an annorlunda här. Och... Jag tror att Lukas gjorde Spy versus Spy också. Uh, och, och han gjorde ju även um, musiken från Alien-spelet. Och det är det, också ja. sån här väldigt minimalistiska låtar. Och jag tror att det passar honom väldigt bra. för att han, den här typen av tyngd som han mm. lägger i sina låtar. Det krävs nästan att du inte har så jävla mycket. Det får inte vara för busy liksom, för att du måste kunna Nej. ha mer tyngd på varje tryck så att säga. Och om man tittar då på låten efter uh, Krakus remix av Sanction så har du ju någonting som är också en relativt simpel typ av, av uh, musik då, eller han kallar det för elektromix och det uh, där det handlar väldigt mycket om att du ska ha ganska klina ljud mm. uh, och sen har du då en melodi från Sanction som passar sig utmärkt för den typen av tempo för den typen av sväng som är i den rytmen. Och det är också så där jag tror inte du skulle kunna byta de här två låtarna med de här två olika stilarna för det hade inte passat sig. Så jag tycker att det är väldigt väl utvalt vad man har gjort med dem. Jag så alltså svårt att förhålla mig till det faktum att äh, spelet heter Sanctions, Sanction. Men San, -San Sannickson Men det är klart, Alltså musikstilen här är ju klockren elektropop Men det, den har ju, vilket också jag skulle säga är stilen troget, En del distortade ljud och syntar mm. och sånt där Men, men det, det hör väl lite gärna till Det här är ju absolut inte min musik Men samma sak där, jag förstår ju att det här är bra gjort Ja men exakt när jag, när jag lyssnar på synt, då ska det vara klint. persmod när de börjar krångla med, med amp, Amps kopplade till sina syntar och sånt där, nej, då, då tappar de mig. Men sen som du sa där, Även att det här inte är din musikstil Men du ändå kan höra att det är, att det är bra Den podden som vi Håller på med den här Inte en single, Då har ju du låtit mig lyssna på lite olika Typer av ro rockskivor som, som inte är min stil Och jag är inte mm. insatt i Eller var inte egentligen i någon Större utsträckning kan höra Ifall det här är bättre eller sämre än, än så Men jag kan ju ändå avgöra Ifall det här är bra eller skit Ja, och det här tyckte jag var så intressant. Därför att du sa till mig att det är någonting mycket konstigt som pågår i Steven Turners Ally Cat. Mm. Det är vår våra nästa lilla låt vi ska lyssna på. Steve Turner. Ja, för det här är originalet, alltså. Det som verkligen ja, var det här är musiken sid, till spel. Sidmusiken, sid ja. Sidmusiken, ja. Och den går alltså då fram och tillbaka mellan tretakt och fyratakt. Och jag vet att det finns bara ett fåtal covers och remixar av den här. Och jag tror att de flesta går bet på att de vet inte vad fan de ska göra av det. Du, eh, jag, jag tror att det är fel. Jag tror att det kan ha varit jag som sa det till dig. Jag tror att mm. det originalet gör, alltså den går i fyr takt. Men det är egentligen så växlar den fem takt med tre takt. Vilket Okej. gör att. Det, därför att melodin består av fem fjärdedelars fraser och tre fjärdedelars fraser. Vilket alltså är fyra fjärdedels takt. Men, men det låter som att de växlar fem takt med tre takt. Det är det ena som, som gör den här väldigt konstig. Det andra det är att när det gäller pop och rock så har man ju markering på ett och tre. Mm. dapp Men ska man vara lite så här, lite svår då kan man lägga på <laughs> tvåan och trean eller man kan lägga på tvåan och fyran, mm. vilket är precis vad, vad som sker i originalet på Alicat, så det blir så dumt, dumt, dumt Alltså det är jättekonstigt och ja. de som är lite pretentiösa är, är, är, inom musik, om du lyssnar på Yes eller om du lyssnar på Soft Machine Då är du ganska van med att man kan göra sådana här grejer, men i inom poppen så är det väldigt ovanligt Det kan mm. vara något, något stick där man vill ha någon spänning som bygger upp till en release så kan man göra så här Men det säger mig att Steven Turner han, han visste lite grann vad han gjorde så jag var mm. tvungen att kolla upp honom och han är ju inte bara musiker, han är ju spelprogrammerare och han gick över även till Amigan och var aktiv där så mm. jag, jag tror att han visste vad han gjorde. Jag var inne och tittat lite på vad han hade gjort till C64 och han hade väl åtta titlar tror jag där bland sidmusiken, bland annat Uridium som också är en riktigt bra låt. Eh, Hemskt bra låt. Mm. Men där tror jag inte han trixat riktigt på det här sättet, men vi ska nej, göra nej, så här att vi lyssnar på Steve Turner's Cats. sen efter det så har vi alltså en, en remix eller en cover av Sound Logic, där de då har gett sig på att ändra takten i låten men vi lyssnar på det så kan vi prata mer efteråt Det var som du sa innan vi spelar de här att Soundlogic... Heter den Soundlogic? Ja, tydligen. Okej, det är inte en grupp. Okänt. Jag kan googla lite. Vi är duktiga på det här med att googla medan vi spelar in poddarna. Men Soundlogic, jag vet inte. Du sa spontant att han har gjort om den till tre takt. Jag skulle ju säga att det här är fyrtaktig också fast det är trioler mellan varje typ det som man brukar göra i långsam blues. För där det är vals står det, att... det är mer att också... Det går ju upp i tre där också Men man gör liksom en annan grej Och det innebär ju att Här har vi ju fått ändra karaktären på, på hela rytmiken i låten Jag vet inte om det beror på Att han tyckte att låten passade bättre Det kan bero på att han själv Också hade svårt att greppa Vad 17 Steve Turner hade gjort ni det kan också bero på att han vill göra, något, göra sin egen grej utav mm. det här. Ja, ja, ja. Eh, jag slår upp Sound Logic här. Eh, det låter som ett musikprogram till Windows. Ja, det gör ju det. Det låter som någonting väldigt... <laughs> eller till Amiga kanske till och med. Ja, precis. Och det är oerhört svårt att avgöra huruvida det är en person, eller två, eller tre, mm. eller vad. Det, det står liksom inte... Nej, men... Svaret på det är, vi vet inte. Har han gjort mer? Eh, ja, han har hållit på tidigare. Eh, enligt Remix64 så har han ju släppt remixar sedan 2010 och är fortfarande aktiv. Så att... Oj, oj, oj. Han kanske har gjort mer remixar än jag då? <laughs> kanske, man vet inte. Det är ju något man kan ta reda på. <laughs> Nej, men jag, får, jag får ta och lyssna in mig på honom för, för det kan ju skaffa mig en bra bild av så att jag inte dömer ut honom här om det mm. är så att han bara tyckte det var roligt nu ska jag latcha till eller och göra någonting annat idag av det eller hej jag fattar inget så jag gör så här jag lägger till några noter här så det jämnar ut sig <laughs> vilket är säkerligen så jag skulle ha gjort ja. det är därför jag gillade Sound Logic att han, som jag sa tidigare jag gillar ju när folk tar musiken någon annanstans men det brukar ju som sagt just den här att markera på och fyran inom hårdrock också om du har 1 och 3. och sen så har du en förefräng då kan du lägga det på två och fyran där för då, då du känner du att det är något som inte stämmer det här måste snart lösas upp och sen oh, så går den tillbaka till ettan och trean och sen så känner man att det här var bra <laughs> men, men att lägga det genom en hel låt det är ju typiskt sånt där som Soft Machine skulle kunna göra eller som Yes skulle kunna göra eh, På tal om att ta musik till andra ställen så det har ju gjorts ett par såna här symfoniska Koncerter. Eat eh, Bit Symphony som till exempel då som Chris Abbott har varit med och, och startat upp. Men det har ju ändå även varit andra typer av konserter. Jag tror att det vi ska lyssna på är från en sån här så kallad score. Eh, det här är tydligen från den danska versionen som. Eh, Eh, heter hon? Ja, Danmarks Radio symfoniorkester är som spelar ja, Danmarks Radio, precis. Och, och det här är alltså då ett Commodore 64 medley från vad jag tror är den danska scoregrejen eh, för att i, i Sverige så hade man ingen Commodore 64 medley utan man hade ett Amiga medley istället jag, jag tyckte inte det var riktigt ett medley för de kör ett det är mer än fyra låtar på rakan ja. Ja, och med, med, man märker tydligt när de byter men de som är vana eh, besökare på symfoniorkestrar, de vet ju att man får ju inte applådera mellan varje låt utan man måste ju vänta till hela stycket är klart och det verkar ju som att publiken här förstod det. Så även mm. när det blir tyst när de lämnar en låt och börjar med en annan så är publiken artig och snäll och inte applåderar. Yes, så under de följande sex minuterna så kommer vi alltså få lyssna först på uh, Barbarian av Richard Joseph. Jo, han gjorde ju även uh, Sacred, Armor of, Sacred Armor of Anterior, som jag tycker är en av de bästa ja. låterna någonsin. Uh, International Karate av Robert Hubbard. Och sen har vi Shadowfire som Fred Gray skrev följt på slutet där av Monty on the Run av Robert Hubbard igen och det här är ju en sån här lån som jag bara älskar när folk lirar på fjol för att det blir alltid så fantastiskt och jag tror att det här är det bästa framförandet jag har hört av Monty on the Run. Och jag kan ju säga att eh, jag håller med dig och du må kalla mig för en simpel och primitiv människa men det var ju Rob Hubbard styckena var ju bäst och jag delar helt eh, din uppfattning om att den här versionen det här framförandet av Monty on är ju makalöst mm. och jag är ju av den bestämda uppfattningen att det bär ju på en hel del värde i att höra musik spelas live. Det beror mm. naturligtvis på vad det är. Jag menar, återigen, jag älskar Kraftverk och jag älskar Jean-Michel Charr och sådär, men eh, riktig musik ska ju spelas av riktiga musiker. Och att få höra <laughs> riktiga musiker spela musikskrivna Rob Hubbard, man blir nästan varm i hjärtat. Men Charr gjorde ju en sån här, där han lirade hela albumet Oxygen live. Mm. Och det, det är ju kul. Mm men alltså definiera live när vi pratar om en syntare, det är ju klart att mycket ligger på tape, mycket ligger på sequencer och sen så har efter vad jag lite... förstod så skulle det vara allting skulle mm. okay. vara live han och några till stod liksom och lirade hela skivan från början till slut åh, oh, det där måste jag kolla upp för det här känner jag ju inte till, men är det så att det är gjort, då är ju mm, det jag är tror street den hette cred oxygen in your living room eller någonting okay. sånt där i så fall är det street cred deluxe ska jag säga Mm. Det här 64 Medlit ligger på Youtube så att man kan ja. även titta på eh, den här tjejen som spelar på slutet. Väldigt trevligt tycker jag. Ja, om jag får älta lite grann i det här med att spela ja. riktig musik live. Så brukar ju alltid berömma just Deep Purple. För att de fortfarande är band av gamla skolan som inte kör med ner utan de. De är bas, trum, gitarr, song, keyboard och sen så kör de sina låtar rätt upp och ner. Precis på, som på den tiden. Monitorer de på scenen bara. Ja, precis mm. på samma sätt som när de var ett källaband. Medan jämför man med Rody Waters som... Alltså, hans musik är... Den är för komplicerad. Vilket gör att de måste ha click tracks, de måste ha förinspelade spår och sånt där. Och då, mm. då förtar det lite grann. Hela playlisten denna... är förebestämd. Ja, de kan inte göra någonting spontant. Och jag trodde att, ja men okej, okay, han kanske inte kan. Eh, sen, nu idag så har jag inte mycket tillövers för Roddy Waters på grund av att han har blivit mer politiker än musiker. Och <laughs> han har inte en jäkla om du frågar mig. Men eh, jag var faktiskt... Eh, på hans senaste turné. Och då gjorde han precis tvärtom. Då körde han allting live. Och, och det är klart att då lät det ju inte lika maffigt som på de här stora arenaspelningarna och sånt där. Det gjorde ja, inte. Men då var det på riktigt istället. Men det var å det var andra sidan väldigt trevligt att få höra det på riktigt. Och även om, även om soundet på det totala var sämre så var jag nästan mer glad när jag gick därifrån. För nu, nu känns det att nu har jag för första gången hört Roddy Waters live live. <laughs> Så det var kul. men eh, Nästa grej vi ska lyssna på. Där vill jag ju höra vad du tycker. För att jag kan nämligen inte riktigt avgöra. Ifall det här är helt delvis eller inte alls live. Jag kan inte avgöra det. Det, det känns det, det är för mycket grejer. Det är för detaljerat för att vara samlingar. Och Men samtidigt så finns det oerhört sådana här komplicerade soundsets du kan använda i Kontakt till exempel. Men det är ett jädra pillande. Det här är i alla fall Moose Chops mm -hmm. <laughs> med The Last Ninja The Wilderness som är original av Ben Daglish. Och det här är intressant. Live? Delvis live. Eller inte alls live. Then is stereophonic sound, sound sculptured in space. Det, det som utmärker den här remixen av The Last Ninja som vi hörde först. Du spelade Delta sen, va? Mm? Doctor of Future. Men vad, vad heter den? Moreshops. Shops. shops Alltså, Mose Mo säger det här. Uh, chip chipset. Ja, det är. För det första så måste jag säga att uh, det är inte ofta man hör amatörer. Producerar så här bra musik rent ljudbildsmässigt mm. ofta så blir det ju så här att man, man har lite presets och lite sånt där, men han har ju eq att varje kanal han har filtrerat varje kanal för att ljudbilden ska vara perfekt mm. men alltså, jag kan ju inte höra annat än att det här är sequensad musik nej <laughs> helt sequensad alltså jag, jag skulle kunna tänka mig att han har samlat eh, sina instrument, vissa riff och sånt där kanske till och med. Men eh, det här låter inte live. Och jag kan ha fel. men, men samtidigt... För han hävdar ju själv att det här är live Med traditionella japanska instrument Det är vad han skriver i kommentaren på Remix 64 ja, sen... först frågan är om han egentligen hävdar det Frågan är om man inte bara hävdar att han har gjort en cover Med sina gamla traditionella instrument Men att han har gjort det med alla digitala hjälpmedel Som är tillgängliga idag det är ju inte Att han har spelat in fraser som du säger Och sen ja. sequensat ihop det, och det är... mm mycket av det som jag hör är ju säkert fabriksljud från syntar också men att han, han säkert har samlat in fraser och sådana här saker så jag vet inte om man hävdar att det är live om jag ska vara ärlig men det är sequensat så är det ju det, för, det förefaller mig ju väldigt underligt att en person skulle komma in och bara göra en sån här ja. och sen bara ingenting för Nej. det här gjordes 2019 den här personen har inte släppt några någon sig för eller efter det han vann andra plats på Remixer of the Year 2019 Välförtjänt också Ja, absolut och, och det som är intressant här är ju då om man nu är duktig på att spela de här instrumenten då måste man ju ha gjort någonting annat man kan ju inte bara ha gjort det här och sen bara Nej, äh, nu behöver jag inte spela några mer. Vissa fraser hör man ju också. Att de, och jag vet att det här kanske är fel för mig att dö på. Men jag hävdar ju att In the Name of Love med YouTube är inspelat med trummaskin. Och jag får alla emot mig när, när jag hävdar det. Men alltså, det är för tight och varje räka låter exakt likadant. Och sånt här har jag lite svårt för Alltså det, det beror ju på Vad man påstår sig vilja göra För det är väl ingen som mm. blir Kränkt över att It's a Sin Eller, eller Suburbia med Shop Boys inspelat Med sequencer Nej. Men däremot om man, om man tar You med Ten Sharp Som är en poppy låt Precis allt ligger på sequencer, till och med Solot ligger på sequencer. Ja, men det är Rockset i en sån där grupp Alla mm. bara, men jag gillar inte techno dunk. Eh, är riktig musik, och sen så, så sitter man och tittar på någon intervju mm. med Per Jäsle och vad, vad hans producentpartner nu heter. Eh, och de berättar liksom att inget i den här låten är på riktigt. Det Nej. fanns någon akustisk gitarr, allt annat är sequencert. Ja. Så, så gör man musik som, som påstår sig vara live Då ska det också vara live Men eh, jag, jag är nog beredd att försvara honom Men jag vill säga två saker om Moser eh, Det ena är ju att han är en förbaskat skicklig musiker Det råder inga tvivel om det mm. Det andra det är att han kan ju producera musik Och han kan mixa och sådär Och eh, med, med det bagaget så borde man förstå Att man inte kan bedra folk ja det är, Vi får vi får ringa honom och, och höra vad han ja nej Jag är beredd att, att försvara honom men jag, men jag delar <laughs> definitivt den här skepticismen mot folk som säger att det här är live så är det inte det och ja, om, ja. Du, om, om du gör värsta jazzlåten och sen så blir inbjuden på en jazzfestival och framför den så visar det sig att det gjorde jag på min sequence, jag kan inte spela den här skiten <laughs> Då spelar det roll jag tror inte han blir inbjuden och lira på någon sån här japansk kulturfestival. För då får han nog backa på det. Som du sa så lyssnar vi också efter uh, Moose Shops där på Doctor Future med Delta, parentes Victory. Och det är ju en gammal Rob Hubbard-klassiker. Och det här är egentligen inte någonting man, vi behöver säga någonting om. Snyggt uh, Snyggt tarspel. Jag skulle på att säga att vi har hört det förut men det är så jävla... <laughs> det är inte så jag menar utan... Det är jättetrevligt, men det var betydligt mer intressant att prata om Las Så, sorry. Ja. Vi är nått slutet av det här avsnittet av Kamoflage. Jättetrevligt att du har valt att lyssna på oss. Jättetrevligt Anders Hesseboom för att du har valt att komma och vara med och prata med mig. Vi ska avsluta med Eivind Sommersten igen. Han har ju gjort den här Thanatos, som är en Rob Hubbard-låt, originalt skrivet av Julian Breeze på Spectrum faktiskt. Jag gjorde en liten e-mail-intervju med honom som vi pratade om i Kamoflage 57, så det är ju ett sen. Mm. Uh, och det finns även i text på hemsidan, den här intervjun med Julian Breeze, där han pratar om bland annat uh, Thanatos och annan musik som han gjorde. Uh, en kille som har lite i skymundan tycker jag, för att det är synd att Rob Hubbard får så mycket cred för Thanatos när det i själva verket är en Julian Breeze-komposition och hör man originalet ifrån som, som han gjorde så hör man ju att Rob Hubbard faktiskt inte tillfört jättemycket. Nej, och Rob Hubbard är ju en fantastisk eh, musikprogrammerare. Det kan jag inte ta ifrån honom. Och eftersom mm. jag var lite sträng mot eh, Eivind så får jag ju säga att den här låten tyckte jag han rodde i land mycket bättre <laughs> än den förra vi lyssnade på. Så eh, här har han en chans att få upprättelse. Men, men Rob Hubbard mm. han, han kan ju musikteori och han eh, är ju music supervisor på Electronic Arts. Men eh, väldigt mycket av det Rob Hubbard har gjort har ju varit... Eh, så så här, lånade kompositioner. Han har gjort en del egna mm. kompositioner som har varit riktigt Jajaja. bra. Men framförallt så är det ju hans makalösa förmåga att programmera sidchipet som gör att han går till historien. Absolut. Jag har ju hört honom spela piano live mm. till exempel. Och han är ju inte världens största pianist. Det Nej, han är en teoretiker. inte teoretiker. Ja. Och sen så tycker jag som alla andra att han är ju en legend och jag skulle hemskt gärna lyssna på honom när han spelar piano för mig. Men om jag fick välja vem jag ville skulle spela piano för mig så kanske inte Rob <laughs> Hubbard skulle stå först i listan. Där kanske vi kan stoppa in Aivind Sommerstein istället. Jag vet inte. Andra ja, men kan vi... du kunna ta Don Area eller Rick Wakeman eller någon Rhino Hunt? <laughs> ja, ja, ja, men. Nej ja, men vad bra. Stort tack uh, uh, Henrik för att jag fick uh, gästa Komoflash den här gången också. Men då avslutar vi med evind sommersten med End Sequence Thanatos. Äh, hej.